Kapitány, Vader és a rendszergazda Egy reggel, TK-456, az Avenger csillagromboló egyik rendszergazdája, békésen aludt ágyában. Hirtelen, meg megcsörjent a telefon. Vajon <t> ah, ki lehet az ilyen korán? Ki nem bír már megint magával? Gondolta bosszúsan, majd felvette a telefont. Halló, itt az Avenger informatika. Itt Vader beszél. Hallatszott a telefonból? TK456 kiugrott az ágyból, összecsapta bokáit, majd szabályszerűen jelentkezett. Azonosítási számom TK456. Miben segíthetek, Védernagy úr? Bár megint valami baj van a rendszer, válaszolta a védőr. Nem a megfelelő ütemben működik. Akkor rögtön megnézem, mondta a rendszergazda. Köszön, rá, hamarosan felszíni támadást indítunk a lázadókort hibázisa ellen. védel elfúló hangon, amely a légzőrendszer hibájára utalt. Az az idióta ott zellad is már... Megint hibázott. Nem fog többet flottát parancsdokolni, ahol gondoskodtam. TK-456 Kajánul elvigyorodott, ugyanis Odzel Admirális nem tartozott a kedvencei közé. Állandóan megfertőzte a gépét vírusokkal. Ah, – Na, de úgy néz ki, hogy ezután már nem néz többet vugi pornó oldalakat az öreg. – Igyekszem, nagy úr. Rögtön bejelentkezek a létfentartó rendszerére. TK-456 leült a terminálja elé, arráb söpörte a gyűrött csoki papírokat, így szabadná téve a billentyűzetet, miközben majdnem felborította a félig telit csészét. Megkapcsolta a terminált, majd megépelte a következő parancsot. ssh.main.vader.ampl Vader Szerencsére Vader épp egy rádiós elérési pont közelében tartózkodott, így rögtön meg is jelent a jelszókérőprompt. Mi is volt a jelszava, nagyúr? kérdezte TK456. Válaszolta a védőr. Hát ez nem túl erős jelszó, uram. Meg kellene változtatni. Tanácsolta a TK456. Ezt még egy kezdő lázadóhekker is feltöri. Ha egyszer ráír, jöjjön be hozzánk az informatikára. Szívesen segítünk és módosítjuk a jelszavát. TK-456 megépelte a jelszót, majd az imterminal parancs megépelésével elindította a védőr létfentartó rendszerének karbantartását lehetővé tévő parancsori programot. Show parameters. Erre a következő választ kapta. Imperial Medical System V1.02 Price rate 10 Ready? – Nem csoda, hogy nem kap levegőt az öreg, – gondolta a TK-456. – Tízes légzési tempó, ráadásul V1.02-es rendszer. <tízes> Még jó, hogy nem lyukszallagokkal kell felparaméterezni, mint a 20 évvel ezelőtti modelleket. Ezután a következő parancsokat gépelte be. Set, rate rate twenty. Ready. Commit, ready. Rendben működik a légzése, uram? Kérdezte a vader -t. Úgy veszem és rá? Igen, Válaszolta a sötét nagy úr. Köszönöm már segítséget. – Most már indulhatok a csatába. – Nagyon szívesen. – Mondta a TK456. Ha egyszer ráír, lépjen be hozzánk, és csinálunk egy firmware update-et a létventartó rendszerén. Néhány perc az egész. – Rendben. – a Vader, majd letette a telefon. TK456 kikapcsolta a terminal monitorját majd visszafeküdt ágyába. – Milyen jó, hogy nem rohamosztagosnak jelentkeztem. Most mehetnék a csatába. – gondolta. – Nem, hiányzik ez nekem. Néhány perc múlva már az igazak álmát aludta.